Capitolul 30. Crepusculul zeilor 235. Erezii și ortodoxie Prima teologie sistematică este consecința crizelor care în decursul secolului al doilea au scuduit în mod periculos Biserica Cea Mare. Criticând ereziile sectelor gnostice, în primul rând dualismul anticosmic și respingerea întrupării a morții și învierii lui Iisus Hristos, părinții au elaborat treptat doctrina ortodoxă. În esență, ortodoxia constă în fidelitatea față de teologia vechi testamentară. Gnostici erau socotiți drept eretici prin excelență, tocmai pentru că ei repudiau în parte sau total însă și principiile gândirii ebraice. Într-adevăr, exista incompatibilitate între ideile gnostice, preexistența sufletului în sânul unui originar, caracterul accidental al creației, căderea sufletului în materie, etc. și teologia, cosmogonia și antropologia biblică. Nu te puteai numi creștin dacă nu împărtășeai doctrinele Vechiului Testament privind geneza lumii și natura omului. Dumnezeu și începuse opera cosmogonică făurind din materia și și-a desăvârșit-o făurind omul, corporal, sexuat și liber, după chipul și asemănarea creatorului său. Altfel zis, omul a fost creat cu virtualitățile unui zeu. Istoria este durata temporală în timpul căreia omul învață să-și practice libertatea și să se sfințească pe sine, de fapt să-și facă ucenicia în calitatea sa de zeu, căci celul creației este o omenire sanctificată. Aceasta explică importanța temporalității și a istoriei și rolul hotărător a libertății umane, căci omul nu poate fi făcut zeu împotriva voinței lui. Aceste concepții au fost adoptate de creștinism. Sfântul Pavel exaltă renașterea asigurată de Hristos. Citesc, dacă cineva este în Hristos, este făptură nouă, închei citatul. 2 Romani Corinteni 5.2.17. Nici circumcizia, nici incircumcizia nu contează, ci e vorba de a fi o făptură nouă, un om nou sau o omenire nouă. După cum scrie Claude Montan, Citez, nu este vorba în această perspectivă de o reîntoarcere la condiția noastră anterioară, primitivă ca în mitul gnostic, ci din potrivă de a atinde, fără a privi în urmă, spre ceea ce este înainte, spre creația care vine și se face. Creștinismul nu este o doctrină a reîntoarcerii ca gnosa sau neoplatonismul, ci o doctrină a creației. Închei citatul. Nota 1 E semnificativ că părinții urmaseră în general principiile iudaismului normativ, ignorând speculațiile evreiești de tip gnostic. Închei nota. În mod paradoxal, în ciuda întârzierii parusiei și a agravării persecuțiilor, creștinismul face figură de religie optimistă. Teologia elaborată împotriva agnosticilor glorifică creația, binecuvântează viața, acceptă istoria chiar când aceasta se reduce la spaimă. Ca și Yohanan ben Zachai, care a asigurat în școala lui de la Iabna continuitatea iudaismului, biserica priva viitorul cu nădejde și încredere. Desigur, vom vedea îndată anumite atitudini trădând refuzul vieții. ascetismul, monahism, elogiul făcioriei sunt acceptate și uneori exaltate în diferite biserici. Totuși, într-o epocă dominată de disperare și caracterizată de filozofii aproape la fel de anticosmice și pesimiste ca și acele ale gnosticilor, teologia și praxisul bisericii se disting prin echilibrul lor. Nota 2. Reamintim acest paradox trecut adeseori sub tăcere de către istorici. Cei mai importanți maestri gnostici, precum Marcion și anumiți autori clasici, Epictet, Plutarh) și-au elaborat filozofiile lor tragice și foarte pesimiste într-o epocă de pace și de prosperitate, secolul de aur al Antoninilor. Închei nota. Pentru părinți, ortodoxia era strâns legată de succesiunea apostolică. Apostolii primiseră învățătura directă de la Hristos și o transmiseseră episcopilor și succesorilor lor. Nota 3 Ereticii se revendicau și ei de la un apostol, Bazilida de la interpretul lui Petru și deci de la Petru însuși, dar părinții au respins aceste pretinse succesiuni pentru că erau secrete și neverificabile. După cum scria Irineu, dinainte de Valentin nu existau valentinieni și înainte de Marcion nu existau marcioniți. Închei nota. În ceea ce privește cauza ereziilor, Irineu și Hipolitos o găsesc în contaminarea scripturii de spiritul filozofiei grecești. Această teză a fost criticată în 1934 de Walter Bauer. Savantul german observă mai întâi că opoziția ortodoxie-erezie se precizează destul de târziu, la începutul secolului al II-lea. Creștinismul primitiv era destul de complex și propunea expresii multiple și variate. În fond, primele forme creștine erau mai aproape de acelea care au fost considerate mai târziu drept eretice. Walter Bauer ajunge la concluzia că trei mari centre creștine, Edesa, Alexandria, Asia Mică, erau eretice în primele două secole. Ortodoxia a fost introdusă mult mai târziu. Singurul centru ortodox de la început a fost Roma. Prin urmare, victoria ortodoxiei în antichitate se confundă cu victoria creștinismului roman. Citez. Altfel, Într-un creștinism primitiv, cu forme mobile și multiple, cu tendințe diverse și adesea opuse, Roma a reușit să fixeze o formă particulară, care a luat numele de ortodoxie, pentru că ea a reușit să se impună și față de care celelalte tendințe vor fi calificate drept eretice. Închei citatul. Totuși, după cum remarcă André Benoit, explicația lui Bauer rămâne pur istorică. Ea nu ia în considerare conținutul doctrinal, specific al ortodoxiei și al ereziei. Este meritul lui Tarnar de a fi întreprins o analiză teologică a acestor două poziții opuse. După Tarnar, erezia se deosebește de ortodoxie, pe de o parte prin faptul că respinge doctrinele definite în mod explicit de către biserică, și pe de altă parte prin faptul că deteriorează conținutul specific al credinței creștine. Pe scurt, ea reprezintă o deviere în raport cu credința tradițională. Ortodoxia apare ca un sistem de gândire coerent și coordonat în timp ce erezia, îndepărtându-se treptat de temeiurile doctrinare primitive și introducând factori de diluție, de mutilare, de distorsiune și de arhaicitate, apare ca un ansamblu de teorii fragmentare, nedesăvârșite și în cele din urmă incoerente. Din punct de vedere al istoriei gândirii creștine, victoria ortodoxiei este aceea a coerenței asupra incoreerenței, aceea a unei anumite logici asupra eluc cu brațiilor fanteziste, aceea unei teologii elaborată științifică asupra doctrinelor neorganizate. Ortodoxia apare ca fiind legată de o instituție juridică, de o societate care își are istoria și politica ei. Ea apare de asemenea ca legată de un sistem de gândire, de o doctrină. Ea ține atât de instituția juridică cât și de teologie. Pe scurt, Ortodoxia se definește prim. 1. Fidelitate față de Vechiul Testament și de o tradiție apostolică atestată de documente 2. Rezistență împotriva exceselor imaginației mitologizante 3. Reverență față de gândirea sistematică, deci de filozofia grecească 4. Importanța acordată instituțiilor sociale și politice, pe scurt gândirii juridice, categoric specifică genului roman fiecare dintre aceste elemente a provocat creații teologice semnificative și a contribuit într-o mai mare sau mai mică măsură la triunful Marii Biserici. Totuși, fiecare dintre aceste elemente a stârnit la un moment dat în istoria creștinismului crize adeseori grave și a contribuit la sărăcirea tradiției primitive.